Priebehu posledných letných dní došlo u mnohých ľudí, ktorí sa inak snažia usilovať o duchovné hodnoty vo svojom živote k prelomu smerom dole tým, ako sa stali v užívaní si letných dní veľmi nebdelými vo svojom cite. Tento prepad sa dotýka všetkých krajín severnej pologule Zeme a je pravdepodobné, že v spätnom účinku doláhne tento stav nebdelosti na celú ľudskú spoločnosť v nasledujúcich mesiacoch tohto roku. Obrana v cite týchto ľudí bola, žial, v ľahkomyselnosti zoslabená práve v tú najnevhodnejšiu dobu, lebo teraz sa blíži k zemi dianie, ktoré bolo označené prorokmi ako čas, keď Boh zahaluje svoju tvár. V túto dobu ktorá sa teraz odvíja a ktorú môžeme nazvať začiatkom veľkého súdu nad ľudstvom, nadchádza teraz obdobie, keď ľudia zostanú bez ochrany svetla len so svojimi výtvormi tu vo svete hrubohmotnosti. Všetky myšlienkové formy, ktoré nutne ľudia poznajú ako fantómy a fúrie, sa budú v nadchádzajúcej dobe v zosilnenej miere zdržiavať medzi ľuďmi budú neodbitne dotierať a naliehať o vpustenie dovnútra každého človeka, ktorý v sebe ponesie čo i len čiastočku podobného rovnorodého myslenia, akého sú tieto formy. Čo teda môžeme očakávať? Úplne nečakané zvraty v myšlienkovom živote mnohých ľudí skratkovitosť a výbušnosť v jednaní u ľudí, ktorí doteraz ešte z časti boli schopní spolu s nimi nevnímanou ochranou svetla obstáť v každodennom nápore starostí a povinností. Mnohé sa tak vyostrí nebývalým spôsobom. Myšlienkový a citový svet okolo ľudí je preplnený formami agresívneho sebeckého druhu. Tieto formy sú tou najpriamejšou cestou vedúcou k vyvolaniu vojnového konfliktu. Doteraz tomu tak v celej histórii ľudstva vždy bolo. Pokiaľ teda spojíme spomínaný stav myšlienkového sveta okolo súčasných obyvateľov Zeme s nadchádzajúcou dobou, ktorú môžeme označiť dobou zosilneného návratu myšlienkových foriem k človeku, potom je možné povedať, že otázka rozhorenia sa akéhokoľvek konfliktu vysí doslova na vlásku. Súčasne s týmto dianím v myšlienkovom a citovom svete pozemských ľudí celkom neochvejne a bez jediného dňa premeškania postupujú všetky bytostné sily v naplňaní toho, čo je teraz ich úlohou na Zemi. Vyvolanie zmien nebývalého druhu v prírodnom svete živlov dlho dopredu predchystané zmeny v živote na Zemi sa teraz stávajú stále viditeľnejšími. Nebývalé úkazy na nebi, zemetrasenia, poveternostné vplyvy, to všetko sa stretáva spolu v stále viditeľnejšom súbehu tak, ako tomu doteraz na Zemi nikdy v pokojných etapách tisícročného vývoja nebolo. Všetko v tomto smere sa bude pritom ešte viac zosilňovať. Nakoniec bude to tak zjavným a zrozumiteľným, že ľudia, ktorí budú chcieť tvrdiť, že sa nič nedeje, budú nútení si zakrývať oči a uši pred správami celého sveta. A na podiv bude takých ľudí žial veľmi veľa. Až príliš veľa ľudí chce žiť aj v dnešnej dobe veľkých zmien vo vesmíre, v období zmien, ktoré prebiehajú v celom neskoršom stvorení v nepochopiteľnej lahostajnosti v snahe hľadieť na veci okolo seba len v rozsahu naplnenia svojich vlastných záujmov, ktorým títo ľudia prikladajú krčovitú dôležitosť, hoci ide v skutočnosti o malicherné užívanie si v čase jedného krátkeho pozemského života. Za tento jeden krátky pozemský život prežitý v zábave a povrchnosti rozhodli sa títo ľudia nepochopiteľne vymeniť možnosť svojho trvalého bytia v úrovniach svetla vo stvorení vysoko nad tunajšou ťažkopádnou hrubohmotnosťou. Je to niečo nepochopiteľné pre každého, kto aspoň čiastočne vo svojom vnútri vníma duchovný rozmer svojho bytia. Pritom prežitý život na Zemi v zmysle spravodlivého, čistého konania a myslenia je životom oveľa plnocennejším než život, ktorý v skutočnosti je životom a bezmyslu vo svojej zúfalej pozemskej dočasnosti, ktorú nemožno ničím odvrátiť. Ak však smie človek raz prehliadnúť veľký zmysel svojho skutočného bytia, ktoré sa mu otvára spolu s jeho pokrokom v duchovnej zrelosti, tu potom nie je pre neho väčšieho magnetu pre jeho smer v živote ako vedomie tohto nádherného výhľadu. Žiaľ, veľmi málo ľudí si chce nájsť čas o niečom takom premýšľať viac do hĺbky. A ešte menší počet je tých, ktorí si svoje citové prežitie vedomia o prísľube väčšného duchovného bytia vo stvorení podržia v sebe aj vo chvíľach, keď sa im napríklad spolu s letnými mesiacmi ponúka zdanlivo zábavné, lákavé hodenie všetkých starostí za hlavu. Spolu s týmto lákavým hodením všetkého záhlavu je však vnútorná citová bdelosť vo vnímaní čistoty, spravodlivosti a s tým spojenej zodpovednosti v myslení a konaní úplne zoslabená a potlačená. Všetko sa takto ľahostajne postupne prelamuje smerom dole cez všetky hranice, ktoré by snať ešte pred nejakou dobou boli človekom ostro vnímané a rešpektované. Prelomenie jednej hranice smerom dole je už prípravou na prelomenie hraníc ďalších a ďalších, pričom cesta späť nahor nie je zďaleka taká ľahká, lebo človek je už v tej chvíli zaťažený nutnosťou spätného odžitia svojich myšlienok a činov. A toto odžitie nebude spolu so spomínaným uvoľnením fúrií a fantomom v myšlienkových svetoch nejako jednoduchým, pretože spájajúca rovnorodosť sa prejaví neúchylnou prísnosťou. S prísnosťou rovnocenou fyzikálnym zákonom prejavujúcim sa v hmote. Jedine znovu nájdená čistota vnútra v precítení môže ešte zrýchlene priniesť ochranu pomoc zo svetla do okolia človeka. Nič iné tu teraz nebude môcť účinkovať ako odtienenie od doliehania zo strany mocne zosilnených rovnorodých myšlienkových fóriem. Vstupujeme teraz do obdobia, ktoré je až príliš nápadne sa zhodujúce s obdobím 30. rokov minulého storočia. V nasledujúcich mesiacoch tejto jesene sa v prírodnom i vesmírnom dianí začne s najväčšou pravdepodobnosťou ukazovať mnohé, čomu by väčšina ľudí v tejto chvíli ešte ani šťasti nechcela uveriť. Je tu tak najvyšší čas začať sa s vážnosťou zaoberať vecami, na ktoré doteraz mnohí nechceli ani myslieť a veľká časť pre nich mala len pochybovačné úsmevy a povrchné poznámky. Duchovný stav ľudstva, s akým vstupujeme teraz do tohto obdobia, prinesie s výhľadom na blížiace sa roky nakoniec prežívanie toho najdramatickejšieho druhu. Každý človek, ktorý v sebe prebudí ešte vôľu k skutočnej čistej ľudskosti, naplnenej vnútornou pevnosťou a zodpovednosťou, každý taký človek bude nakoniec skutočným svetlým majákom, pomáhajúcim mnohým blížnym. Kiež by sa v najbližšom čase prebudilo takýchto ľudí ešte urýchlenie čo najviac. Milí poslucháči, dnes sme si pre vás pripravili tému, ktorá je veľmi naliehavá pre nasledujúce dní a ktorá je určená dnešným a budúcim bojovníkom za svetlo. Moj dnešným hosťom je pán Milan Šupa a srdečne vás vítam v úvode 160. vydania Relácie Cesta v zostupu. Mário Kováčik je moje meno a od mikrofónu vám želám príjemné počúvanie. Pán Šupa, želám vám príjemný krásny podvečer. Vítajte. Ďakujem. Takže som veľmi rád, že sa nám podarilo spojiť. No a tak, ako som už v úvode spomínal, dnes budeme spolu rozprávať na tému určenú dnešným a budúcim bojovníkom za svetlo. Takže neustávame nič iné, len vám odovzdať slovo. Nech sa páči, skúsme krátko do toho vojsť. Takže srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov našej relácie. V súčasnosti Žijeme vo výnimočnej dobe, v ktorej dochádza k extrémnej polarizácii spoločnosti. Nič takého tu doposiaľ nikdy nebolo. Nikdy doposiaľ nebola naša spoločnosť tak rozdelená. Tento stav je možné jasne vidieť v situácii na Slovensku a je jasne viditeľný napríklad aj v Spojených štátoch amerických kde sa v tejto súvislosti dokonca špekuluje až o možnej občianskej vojne. Čo spôsobilo tento stav? Čo ho vyvoláva? To, čo sa deje na zemi, je odrazom toho, čo sa deje nad zemou. Ako sa slnko odráža na hladine jazera, tak sa dole odráža to, čo je hore. A hore nad nami v jemnejších úrovniach prebieha boj svetla s temnom. Prebieha tam veľká očista, pretože svetlo čistí obrovský augiášov chliev úrovní ľudského citového a myšlienkového života. Zbavuje ich všetkej nečistoty ktorá sa tam nazhromaždila počas dlhých stáročí. No a odraz tohto diania, odraz tohto boja svetla s temnotou, sa zrkadlí v boji, rozdelení, polarizácii a pnutí medzi ľuďmi na Zemi. Pre každého jednotlivého človeka je v tejto vyhrotenej dobe dôležité aby sa postavil na správnu stranu. Správna strana je však len jedna jedina. Je to strana svetla a jeho hodnôt. Hodnôt dobra, čistoty a lásky láskyplného vzťahu k blížným. Jedine za toto sa oplatí v dnešnej dobe bojovať. Či už v sebe samom, alebo okolo seba. Máme sa postaviť za všetko, čo v sebe nesie tieto hodnoty. A máme sa odmietavo vyhraniť voči všetkému, čo ich nemá. Pretože to, kto v tomto veľkom zápase svetla s temnotou nakoniec zvýťazí, je už teraz isté. Bolo to isté už pred stáročiami. A teraz sa to naplňa a my toho smieme byť účastní. Každý z nás k tomu môže prispieť svojim vlastným dielom. A my si teraz povedzme, ako konkrétne sa to dá a ako konkrétne je to potrebné. Len v starých bajkách Víťazí čest. Čoraz viac pravdy má tvrdá pest. Tieto slová skupiny Lojzo dokonale vystihujú stav, v ktorom sa nachádzame. O víťazstve dobra a cti sa hovorí len v rozprávkach. A aj to len v tých starších rozprávkach, nie v tých súčasných moderných, ktoré sú hodnotovo a obsahovo o niečom úplne inom ako o víťazstve dobra. Dnes výťazí zlo, klámstvo, úklady, manipulácie a tvrdá pesť. Milióny ľudí tomu uverili a podľa toho sa aj riadia. Výťazstvo dobrá cti a spravodlivosti sa stalo niečím, čo je určené len pre naivných. Ľudia si ale neuvedomujú, že práve ich nedôvera vo víťazstvo svetla a jeho hodnôt je jednou zo zásadných príčin nedostatku svetla na Zemi. Dosiahnutie takéhoto všeobecného stavu nedôvery je dokonalým úkladom temna, ktorému sme sadli na let. Ako k tomu došlo? Stalo sa to tak, že v dávnej minulosti v nejakej veci získali svojim jednaním a svojimi činmi zlí ľudia prevahu nad dobrými a boli silnejší. Táto skutočnosť otejasla vnútornou dôverou dobrých ľudí. Ich otras viedol k pochybnostiam. Viedol k strate dôvery v spravodlivé účinky zákonov stvoriteľa a v ich víťaznú silu. Namiesto uvedomenia si, že víťazná sila zákonov stvoriteľa sa prejaví všade tam, kde človek stojí s čistým chcením a s presvedčením, že svetlo je silnejšie než temno, začal človek pochybovať. Namiesto vschopenia sa k ešte väčšej čistote a konaniu dobra, k ešte väčšiemu úsiliu o dosahovanie cnosti a o správne ľudské láskyplné jednanie naplnené cťou, ktoré predsa musí vždy zvíťaziť, došlo naopak k oslabeniu dôvery vo svetlu na základe týchto pochybností a tejto nedôvery, ktorá pomaly vzrastala, došlo napokon k odpojeniu ľudí od svetla a od jeho výťaznej sily. Bola to dokonalá pasca vytvorená temnom, pretože takýmto spôsobom skrze našu ľudskú vnútornú pochybnosť a kolísanie nám bola ukradnutá sila, plynúca z prežívania istoty víťazstva svetla, ku ktorému dochádza vždy, keď sa človek poctivo snaží o dobro, čistotu myšlienok a úctu k bližným. Temno potrebovalo otrias, vnútornou dôverou ľudí vo svetlo preto, aby sa počiatočné jednotlivé prípady víťastva zla stávali postupne pravidlom. Temno potrebovalo dosiahnuť, aby ľudia prestali veriť vo víťazstvo dobra, lásky, čistoty, spravodlivosti a vôle stvoriteľa, a aby nikdy nepochopili že práve o takúto trvalú vnútornú pochybnosť temnú išlo. Že mu išlo o otrasenie a spochybnenie dôvery vo víťazstvo svetla, skrze ktorú toto víťazstvo prichádza. Temno rafinovanie zlomilo ľudí v tomto smere vnútorne. V ich vedomí na základe čoho potom mohlo začať čoraz viacej výťaziť zlo. Keby sa ale temnú, tento husársky kúsok nepodaril a ono by nedokázalo zásadným spôsobom otriazť vnútornou dôverou ľudí, nemohlo by zlo vôbec nikdy začať tak rapidne, reálne výťaziť. Kľúč ku všetkému je skrytý v našom vnútri a v našej psychike. V našom vnútri sa ale tiež stále ukrýva možnosť víťazstva svetla. Len je tomu potrebné uveriť. Len je treba prehliadnúť túto zákernú pascu temna a znovu v sebe získať a vybudovať neotrasiteľné presvedčenie vo výťazstvo svetla a dobra, aby skrze toto ľuďmi opätovne obnovené presvedčenie mohlo konečne začať prúdiť svetlo a reálne výťaziť. Treba ale vedieť ešte jednu dôležitú vec. Naše presvedčenie vo víťazstvo dobrá musí mať nevyhnutne oporu v zákonoch stvorenia. Pretože svetlo môže prúdiť len tam, kde sa človek snaží o súlad so zákonmi vo stvorení. Ak teda snáď aj niekedy v človeku vyvstalo živé presvedčenie vo víťazstvo svetla, ale žiaľ, usiloval sa nieraz o jeho dosiahnutie spôsobom, ktorý nemal oporu v zákonoch stvorenia, nemohla mu byť sprostredkovaná potrebná pomoc prírodných bytostí a duchovných pomocníkov. Preto malo opäť navrch temno, využívajúce ľudskú neznalosť zákonitosti vo stvorení potrebné pomoci pre vedomé privádzanie víťazstva svetla na, zem, na zemi. Teda nemohli prísť kvôli absencii poznania o fungovaní zákonov stvorenia, ktoré zúfalo chýbalo dokonca aj v cirkvách. Z tohto dôvodu nemohlo presvedčenie o víťazstve svetla žiariť tak, ako bolo nevyhnutné. Chýbalo poznanie pánovej pravdy, ktorá by ľudí spojila s najvyššími silami stvorenia. Aby bola odstránená táto prekážka, bola ľuďom sprostredkovaná pravda v posolstve králu. Aby nezostal nevedomý nikto, kto túži po živote v súlade so zákonmi pána vo stvorení. Týmto pádom majú ľudia dneška, žijúci v dobe veľkej očisty, k dispozícii všetko potrebné k tomu, aby sa skrze ich živé presvedčenie o víťazstve svetla a skrze ich oporu v poznaní zákonov stvorenia mohli stať pravými bojovníkmi svetla na zemi. Ale to stále ešte nie je všetko. V dnešnej dobe očisty môže byť neochvejné presvedčenie o víťazstve svetla opreté nielen o znalosť zákonov stvorenia, ale zároveň podporené očistným lúčom pánovho svetla, v ktorého žiare zostupuje k zemi v oblakoch zastúbený syn človeka. Prúdenie svetla syna človeka posilňuje a uzdravuje všetko, čo usiluje k svetlu, ale zároveň likviduje všetko, čo je od svetla vdialené. Jeho víťazná sila prináša požehnanie a podporu každému človeku, ktorý má presvedčenie vo výťazstvo svetla i oporu v znalosti zákonov stvorenia, aby jeho prostredníctvom skrze vyžarovanie jeho osobnosti mohlo byť vnášané do pozemskej úrovne výťazné prúdenie svetla. Takýmto spôsobom sa týmto skutočnostiam vnútorne otvorení ľudia môžu a majú stať spolupracovníkmi výťazného ťaženia svetla na zemi, skrze vyžarovanie každého človeka, ktorý usiluje o čistotu, dobro, lásku k blížnym a splňa vyššie spomínané predpoklady, môže až do najhrubšej hmotnosti zasahovať sila svetlého rytierstva, prichádzajúceho spolu s lúčom syna človeka, ktorému nemôže dlhodobo odolávať nejaké temno na Zemi. Tny temna na našej planéte sú už spočítané, už melie z posledného. Všetko staré sa neodvratne rúca a nové sa stáva skutočnosťou. A až bude všetko zlo odstránené zo zeme, sila svetlého žiarenia syna človeka nedovolí, aby sa niečo z toho starého, zlého a nesprávneho vrátilo k životu a znovu pozdvihlo svoju hlavu. Sláva Bohu na výsostiach. Pokoj, ľuďom čistého vnútra a dobrého chcenia na novej, očistenej zemi, zbavenej všetkého temna. Radujme sa a chválme nášho dobrotivého nebeského Otca, ktorý vo svojej nekonečnej dôvere vložil všetky potrebné kľúče od zlatej brany víťazstva do našich rúk. Pán Šupa, môžeme povedať, že osud Zeme je osudom svetla. To je určenie, na ktorom nie je možné nič zmeniť. Je však faktom, že v súčasnosti na Zemi ešte existuje temno. Ešte tu existujú ľudia, ktorí mu podliehajú, sú pod jeho vplyvom alebo mu vedome slúžia. Je to situácia, ktorá vyžaduje od človeka veľkú bdielosť usilujúceho o dobro. Vyžaduje to veľkú ostražitosť voči temnu, ktorá na nás číha a snaží sa nás odradiť od našej cesty k svetlu. Akým spôsobom máme zvládať túto situáciu? Človek dneska musí byť nevyhnutne orientovaný na dve strany. Musí prechádzať životom rovnako, ako keď prechádza frekventovanou cestou a pozerá sa pozorne napravo i na ľavo. Keby sa totiž pozeral len jediným smerom a druhým nie, mohlo by sa stať nešťastie. Aby sa nám nestalo nešťastie v živote, musíme sa aj v ňom pozerať na dve strany. Nahor a nadol. Musíme si strážiť svoje spojenie so svetlom, ale musíme byť zároveň v delí a opatrný voči temnu, ktoré sa v súčasnosti ešte nachádza na našej zemi. Spojenie so svetlom a bdelosť voči temnu sú dve strany jednej mince. Keby sme už žili v ríši pokoja a mieru, ako tomu bude na Zemi v blízkej budúcnosti, žili by sme len v spojení so svetlom a vo svetle. Ale pretože tomu tak na teraz ešte nie je, musí byť súčasťou nášho duchovného snaženia vdelosť voči temnu, odpor voči zlu a boj s ním. Kto by chce v súčasnosti tieto skutočnosti ignorovať a žiť len pre svetlo, nevyhnutne utrpí menšiu alebo väčšiu škodu. Preto, aby sme svoj život úspešne zvládli, sa teraz pozrime, čo vlastne znamená nutný pohľad hor a nutný pohľad nadol. V čom spočíva spojenie so svetlom a bojovná vdelosť voči temnú? Spojenie so svetlom. Každý, kto prežíva čistú detskú radosť zo svojho bytia a je za to vďačný stvoriteľovi, ho už má. Každý, kto sa snaží radostne tvoriť a pracovať na chválu pána a jemu kúcti, ho už má. Spojenie so svetvom a so stvoriteľom má každý, kto sa snaží o čistotu svojho vnútorného života. Každý, kto sa snaží byť láskavý, ústretový, spravodlivý a čestný voči svojim blížnym. Spojenie so svetlom získava každý, kto sa snaží o stále dokonalejšie poznanie vôle stvoriteľa a o jej stále dokonalejšie naplňanie vo svojom živote. A má ho každý, kto sa snaží žiť v harmónii so stvorením, s prírodou, so svojím citom a svedomím. Každý, kto sa o tieto veci vážne snaží, musí skôr alebo neskôr začať prežívať intenzívnu radosť zbytia. Jeho radosť, šťastie a vnútorný jas nie sú však ničím iným ako odleskom pánovho svetla, ktoré sa rozsvecuje v duši každého človeka usilujúceho k svetlu. Jedine tento druh šťastia je pravým šťastím. Šťastím, ktoré môže ľahko dosiahnuť každý človek pevného chcenia k čistému a dobrému. Kiež by bolo na Zemi stále viac takýchto ľudí, čo by spôsobilo, že život na nej by bol stále svetlejší, radostnejší a šťastnejší. Toto je teda jeden smer, ktorým musíme hľadieť na ceste nášho života. Zároveň ale musíme nevyhnutne pozerať i druhým smerom, pretože naša zem je ešte stále plná temna a v Lebo nemožno žiť na zemi ako baránkovia, keď sa na nej nachádzajú bezcitní jedinci chladného rozumu podobných blokom, ktorí sa snažia baránkov roztrhať. Dnešní ľudia na Zemi majú preto povinnosť byť vdelí a ostražitý. A to duchovne i pozemsky. Lebo keby sa snáď niekto dopracoval na Zemi až k duchovnej dokonalosti, ale prestá by byť pozemsky, ostražitý, zabúdajúc na svoje zlovoľné okolie, musí nevyhnutne utrpieť škodu. Dokonca sa takýmto spôsobom previní voči duchovným zákonom, pretože svojim ignorovaním pozemskej reality umožňuje, aby sa rozmáhali chyby a slabosti blížnych. Preto musia byť súčasní ľudia, usilujúci o duchovno ostražitý. Musia poznať temno a jeho nástrahy. Svojim poznaním temna a demaskovaním tem, temna ako takého ho označujú. Označujú ho a odkrývajú ho, čím dávajú príležitosť svetlu, aby temnotu likvidovalo. Každý z ľudí, usilujúcich sa v súčasnosti k svetlu, je bojovníkom nachádzajúcim sa na pozemskom bojsku plnom temnoty a jej úskokov. Ostražitosť a bdelosť spočíva v tom, aby sme poznali temno a jeho nástrahy. Poznať, že je niečo nesprávne, zlé, temné, nízke a falošné môžeme jasne skrze náš cit a skrze naše svedomie pretože prostredníctvom nich s nami komunikuje náš duch. Ak usilujeme k svetlu, budeme vždy tieto skutočnosti čoraz jasnejšie vnímať a vyciťovať. Budeme rozpoznávať temno, snažiace sa nás oklamať tým, že sa navonok prezentuje ako dobro a predstupuje pred nás v rúchu baránka. Ľudia, ktorí nejdú cestou ducha, Čiže cestou citu. Srdca a svedomia často podliehajú týmto nástrahám. Preto sa navonok prezentovaným preto za navonok prezentovaným dobrom nevnímajú zlo. Preto v ruchu baránka nevidia vlka. Preto v navonok prezentovanej bielej nevidia čiernu. Jedine človek ducha citu srdca a zvedomia je schopný prehliadnúť tieto úklady, pretože nevníma iba to, čo je na povrchu, ale vidí hlavne to, čo je pod povrchom. Preto sa nedá oklamať. Preto vo svojej bdelosti a ostražitosti rozpoznávate temno a tým ho označuje, z čoho má samozrejme obrovský osobný prospech pretože jeho bdelo chráni pred škodami a nešťastím, ktorému môže temno spôsobiť. A tieto škody môžu byť buď hmotné, alebo duchovné. Medzi duchovné škody patrí treba už raz spomínaný príklad toho, že nedostatočne ostražitý človek naivne príjme a podporuje zlo, temnom prezentované ako dobro. Na základe toho si vytvorí chybný úsudok v nejakej veci a chybne koná. Tým mu vzniká karma, pretože sa dá zmiať s temnom, pod ktorého vplyvom produkuje pokrylené myšlienky a nesprávne činy. A ešte jedna dôležitá vec. Bdelosť a ostražitosť voči temnu, ako i boj s ním, sa nemá obmedzovať iba na vnútornú a myšlienkovú úroveň. Všade tam, kde proti zlu, nespravodlivosti, klámstvu, bezohľadnosti, nečestnosti a nečistote môžeme zasiahnuť priamo, či už slovom alebo činom. Všade tam máme zasiahnuť. Lebo kto proti zlu a jeho prejavom nebojuje, ten sa previňuje tým, že mu prenecháva voľnú cestu k jeho pôsobeniu. Je to opäť náš duch, naše srdce, Náš cít a naše svedomie, ktoré nám napovedia, ako v danej a konkrétnej situácii správne jednať. Či duchovne, v myšienkach, alebo či reálne, prostredníctvom slov, alebo činov. Kráčajme pozorne a bdelo cestou svojho života. Bdelo sa na nej rozhliadajme doprava i doľava. Čiže nahor a nadol smerom k svetlu, ale aj smerom k jeho nepriateľovi, k temnu, ktoré na nás zatiaľ ešte na zemi stále číha. Ak tak budeme robiť a budeme to robiť správne, môžeme sa na svojej životnej ceste k svetlu vyhnúť nebezpečenstvám. Pán Šupa, mňa by zaujímala jedna vec. Ľudia, ktorí sa domnievajú, že sú na určitej duchovnej výške, zvyknú hovoriť, že oni nebudú podporovať žiadne menšie zlo, že zlo je vždy len zlom, nech už je veľké alebo malé, a že oni budú podporovať len čisté dobro. Ako sa vy osobne pozeráte na tieto veci? Skôr ako odpoviem na túto otázku, musím zdôrazniť, že naozaj pôjde len o môj osobný pohľad na daný problém. Všetko, čo budem hovoriť, nech poslúchači dobre zvážia a vytvoria si svoj vlastný názor na danú problematiku. Ono v podstate takto je to so všetkým, čo odnieva v tejto relácii. Ja osobne sa nepovažujem za neomilného a to, čo ponúkam, je vždy len moje osobné vnímanie. Je to určitý podnetný duchovný materiál, na základe ktorého si má každý poslucháč formovať svoj vlastný Samostatný názor. Takže teraz po tomto úvode prejdime k odpovedi na vašu položenú otázku. Temno nakladlo mnoho pascí, do ktorých sa chytajú aj ľudia, usilujúci sa o duchovný vzostup. Dôsledkom toho je, že svojimi postojmi a názormi slúžia nie dobrú, ako sa domnievajú, ale zlu. Jednou z takýchto pasí je aj e, ich zdanlivo ušľaktivé tvrdenie, že nie sú v žiadnom prípade ochotní podporovať nejaké menšie zlo. Lebo zlo zostáva vždy zlom. Nech už je veľké alebo malé. Oni sú ochotní podporiť len dobro. Na prvý pohľad to znie skutočne ušľaktilo. A predsa sa to mne osobne javí ako pasca. A predsa sa to mne osobne javí ako niečo, čo je od dlého. Túto pastu je preto potrebné demaskovať, aby si e, temno nerobilo z duchovných ľudí svojich služobníkov. Aby ich e, zákerne nezavádzalo k zlému tak, že to na prvý pohľad vyzerá ako dobro a ako niečo uchľachtilé. Avšak pri hĺbšom pohľade sa ukáže, že je to od a že sa za tým skrýva zlo. Čo je teda zlého na postoji, že nebudeme podporovať žiadne menšie zlo? Že akékoľvek zlo je vždy len zlom a preto budeme podporovať len skutočné a práve dobro? Položme si otázku, kde môžeme v súčasnosti nájsť na Zemi čisté a práve dobro, ktorý človek už dosiahol tohto ideálu. Kde sú ľudia, ktorí sa k nemu dopracovali a sú už v tomto smere úplne dokonali? Pravda je taká, že zatiaľ ešte nikde na Zemi práve dobro neexistuje. Takáto je skutočná realita. Čisté práve dobro je veľký, svetlý, vznešený ideál, ku ktorému máme smerovať a o ktorý sa máme ktorý sa máme snažiť dosiahnuť. Ale na Zemi ho ešte zatiaľ niet. Na Zemi sú zatiaľ iba ľudia, ktorí sa oň vážne snažia. A žiaľ, aj týchto ľudí je málo. Ako máme teda smerovať k ideálu dobra? A ako sa ho máme snažiť dosiahnuť? Jedine tak, že sa budeme snažiť byť každý deň lepší. Že sa budeme snažiť každý deň v tej realite, aká tu na Zemi momentálne je, rozhodovať a urobiť v každej situácii to najlepšie, čo sa len dá a čo je v danej chvíli možné. Ak budeme takto jednať, a toto bude náš základný životný postoj. Budeme každý deň systematicky a postupne kráčať ku vznešenému ideálu čistého dobra. Lebo tento ideál nie je možné dosiahnuť jediným skokom. Nemôžno ho dosiahnuť z jedného dňa na druhý. K ideálu čistého dobra je možné dospieť len postupným trpezlivým vývojom. nie ako inak. My samozrejme môžeme od určitého momentu dospieť k rozhodnutiu o nastúpení cesty dobrého chcenia. A toto naše zásadné životné rozhodnutie môže byť naozaj rozhodnutím okamihu. Ale tým ideál dobra okamžite nedosiahneme. K jeho dosiahnutiu musíme dlhodobo a vážne kráčať cestou dobrého chcenia. Každý duchovný človek predsa dobre vie, že k tomu nestačí ani jeden jediný pozemský život, ale je k tomu potrebná celá séria pozemských zrodení. Aby sme pochopili zlo, skrývajúce sa v slovách o nepodporovaní žiadneho menšieho zla, ukážeme si to na známom príklade fľaše do polovice naplnenej vodou. Pozitívny a optimistický postoj je tvrdenie, že flaša je ešte do polovice plná. Negatívny a pesimistický postoj je tvrdenie, že flaša je už do polovice prázdna. Na jednu a tú istú realitu sa je teda možné pozerať dvomi spôsobmi. Pozitívnym a negatívnym. Je teda možné mať dva pohľady na život. Pozitívny vidiaci všade predovšetkým to pozitívne a negatívny vidiaci všade hlavne to negatívne tento jednoduchý príklad prenesený do našej problematiky znamená že sa môžeme na realitu okolo seba pozerať pozitívne a optimistickým spôsobom tak že sa budeme snažiť robiť každý deň veci lepšie a lepšie Najlepšie, ako je to v danej chvíli možné, Čím sa budeme postupne, krok za krokom posúvať stále bližšie k dosiahnutiu ideálu dobrá. Alebo sa naopak budeme pozerať na realitu negatívne a pesimisticky, ako na nedokonalosť plnú menšieho alebo väčšieho zla, ktorú odsudzujeme, nepodporujeme a nechceme s ňou mať nič spoločné. Ale pretože na zemi sa ešte zatiaľ ideál dobra nenachádza, nemôžeme podporiť prakticky nič. Takýmto postojom môžeme podporiť jedne vlastnú domienku o svojej duchovnej výške, v mene ktorej si nechceme špiniť ruky s podporovaním žiadneho menšieho zla. Čo je správnejšie? Dívať sa na svet pozitívne a snažiť sa každý deň robiť to najlepšie, čo sa len dá a ako sa len dá a tým sa posúvať k ideálu dobra alebo nerobiť nič a nič nepodporovať s odôvodnením, že predsa nebudeme podporovať žiadne menšie zlo. Čo je podľa vás správnejšie? Pozitívny a budujúci prístup k životu, nech už je realita akákoľvek, alebo negatívny, a odsudzujúci prístup k životu a k realite. Súčasnosť môžeme teda vnímať buď negatívne, ako realitu menšieho alebo väčšieho zla, od ktorého sa distancujeme, alebo ju môžeme vnímať pozitívne, ako priestor, možnosť a šancu robiť každý deň to najlepšie, čo je z našej strany možné, a takýmto spôsobom posúvať seba samých, i naše okolie k dosiahnutiu ideálu čistého dobra. Zastávanie názoru o nepodporovaní menšieho zla je postavené na diabolskom princípe Lucifera, ktorý stavia realitu do polohy buď alebo, buď zlo, alebo dobro. Ale to je lož, pretože medzi týmito dvomi polmi existuje vývoj, Vývoj od horšieho smeru k lepšiemu. Vývoj od temnoty a zatemnenia smerom k svetlu. Vývoj od zlá smerom k dobru. Vývoj od nevedomosti k plnému duchovnému uvedomeniu. Je to odmietanie budujúceho princípu stavania na takom základe, aký momentálne existuje a posúvania veci stále vyššie a vyššie k väčšiemu zdokonaleniu. Zastávanie názoru o nepodporovaní menšieho zla je diabolský princíp Lucifera, ktorý všetko slabé a nedostatočne vyvinuté odsudzuje. Nechce to trpezlivo podporovať na ceste postupného zlepšovania, ale nereálne vyžaduje zrelosť okamžite, z jedného dňa na druhý. Raz síce príde naozaj chvíľa kedy dôjde k zlomovému bodu, od ktorého budú môcť byť vo stvorení už len ľudia čistého dobra, ako i všetci tí, ktorí sa ho intenzívne a vážne snažia dosiahnuť. Ale do tohto momentu a do tohto bodu je tu na zemi i vo stvorení ešte stále vývoj. Vývoj smerom k naplneniu ideálu dobra, prostredníctvom pozitívneho prístupu k životu, prejavujúceho sa vážnosť na ho robiť veci každý deň lepšie a najlepšie, ako sa len dá. Samotná slovná formulácia tvrdenia o nepodporovaní žiadneho menšieho zla je temnom inšpirovaný prístup k realite, pretože ide o jej nesprávne vnímanie skrze zlo, skrze menšie alebo väčšie zlo. Nie skrze dobro, ako by to malo byť. Nie skrze šancu robiť veci stále lepšie a tým smerovať k ideálu dobrá. V tomto sa skrýva temná podstata tvrdenia o nepodporovaní žiadneho menšieho zla. Hovorí sa v ňom prioritne o zle, pretože ono samo pochádza od dlého. To, čo pochádza z dobra, hovorí predsa vždy prioritne o dobre. O možnosti robiť dobro každý deň a za každej situácie. O možnosti byť v tom každý deň stále lepší a lepší. Vyjadrovanie postoja o nepodporovaní žiadneho menšieho zla, A dokonca i jeho samotná formulácia je teda od dlho. Vedie k duchovnej píche a k odmietaniu pomoci a konstruktívnej spolupráce s inými čo dotyčný človek zdôvodňuje ako seba samého nehodné. Ako niečo, s čím si nechce špiniť ruky pre existujúcu nedokonalosť. Vyjadrovanie postoja o nepodporovaní menšieho zla je postoj negativistický. Vidiaci všade okolo seba prioritne len to zlé. Táto pasca temna musí byť pochopená prehliadnutá a nahradená pozitívnym prístupom k životu, vidiacím prioritne hlavne to dobré. To dobré spočívajúce v dare, v šanci a v možnosti robiť každý deň to najlepšie, najčestnejšie, najspravodlivejšie, najláskavejšie, najohľaduplnejšie a najmúdrejšie, čoho sme momentálne schopní. Pán Šupa, nachádzame sa približne v polovici nášho rozprávania. Navrhujem, aby sme si dali krátku prestávku, no a po nej sa vrátili späť. Súhlasíte? Áno, súhlasím. Nie som proti. Milí poslucháči, po krátkej prestávke sme späť a ja len pripomeniem, že dnes sa s pánom Milanom Šupom rozprávam na tému, ktorá je určená dnešným ako aj budúcim bojovníkom za svetlo. A pán Šupa, dovolte mi takú otázočku. Stvoriteľ daroval ľuďom veľmi veľa. Okrem iného je schopnosť ovplyvňovať a ovládať hmotu. A to nielen len čisto materiálnym spôsobom, ako to ľudia bežne robia, ale aj duchovným spôsobom. A mám za to, že duchovný spôsob je síce jemnejší a taký, nazvem to, subtilnejší, ale jeho možnosti ovládať a ovplyvňovať všetko okolo nás sú oveľa zásadnejšie. Môžete nám povedať niečo viac o duchovných schopnostiach ľudí ovplyvňovať hmotu? Všetko okolo nás vo stvorení je postavené na žiarení a je v skutočnosti žiarenie. V prvom rade je treba vedieť, že celým univerzom prúdí základné žiarenie svetla, ktoré je zdrojom pre všetky ostatné žiarenia vo stvorení. Obrazne si to môžeme prirovnať k obrovskému vianočnému stromčeku s množstvom farbných ozdôb. Elektrický prúd, ktorý všetky tieto ozdoby napája, nie je vidieť. Je to však zásadný a najdôležitejší energetický potenciál, umožňujúci ozdobám, aby svietili. Elektrický prúd je ako základné žiarenie svetla, napájajúce a dávajúce životnú energiu najrozličnejším bytostiam vo stvorení, aby každá z nich mohla žiariť svojim vlastným spôsobom. A tak vysielať do celku stvorenia svoje vlastné jedinečné vyžarovanie. Všetko jestvujúce nejakým spôsobom vyžaruje. Kameň, rastlina, zviera, strom i človek. A všetky tieto žiarenia čerpajúce energiu z pomyselného elektrického prúdu prvotného žiarenia svetla sa vzájomne ovplyvňujú. I ľudia sa vzájomne ovplyvňujú vyžarovaním svojej osobnosti. Ovplyvňujú sa vyžarovaním svojho cítenia a myslenia, ako i vyžarovaním svojich slov a činov. A ovplyvňujú sa buď pozitívne, alebo negatívne. Podľa toho, či oni sami pozitívni, alebo negatívnym spôsobom zhodnocujú základné svetlé žiarenie. Pozitívne zhodnocovanie základného žiarenia môžeme vidieť všade v prírode. Všetko, čo žije v prírode, radostne čerpá zo žiarenia svetla a zhodnocuje ho správnym, čiže svetlým spôsobom. Prírodný svet a všetky živé bytosti v ňom zhodnocujú základné svetlé žiarenie presne v zmysle jeho svetlej a čistej podstaty. Čo možno jednoznatne vidieť v tom, čo príroda vytvára. Je to zdravé, krásne, svieže, čisté a harmonické. A presne takýmto istým spôsobom v, zmise, v zmysle svetlej podstaty pánovho žiarenia, ktoré prijímá, mal pôsobiť aj človek. Na základe čoho by aj on, podobne ako príroda, vytváral veci čisté, dobré, svetlé a krásne. Človek však zneužil svetlé žiarenie, z ktorého smie čerpať. A svojim vyžarovaním tvorí z neho veci zlé, nesprávne, nepekné, choré, falošné a nečisté. A takýmto negatívnym spôsobom ovplyvňujú ľudia nielen sami seba a svoj ľudský svet ale aj svet prírody a prírodných bytostí, ktoré sú pod tlakom vyžarovania ľudí nútené formovať a vytvárať zlé veci, prejavujúce sa v podobe prírodných katastrof, anomálií, nešťastí, alebo pôsobením najrozličnejších škodcov, škodlivo namierených proti ľuďom a ich aktivitám. Vo stvorení sa teda každý z ľudských jedincov nachádza v obrovskej sieti žiarení, ktoré ho ovplyvňujú buď pozitívnym alebo negatívnym spôsobom. Či už ide o ľudskú spoločnosť, alebo o prírodné dianie. Zásadnou otázkou zostáva, ako si máme v tejto situácii správne raziť cestu všetkými týmito žiareniami, aby sme s istotou smerovali k šťastiu, radosti a mieru. Ako sa vyhnúť negatívnym žiareniam, a nenechať sa nimi ovplyvňovať. A naopak, ako k sebe pritiahnuť pozitívne žiarenia a využiť ich k vlastnému pozdvihnutiu. Ak chce človek dosiahnuť toho, aby k nemu v jeho živote prúdili iba žiarenia dobra, môže tak urobiť jedine skrze svoje vlastné obrátenie sa k dobru. Tým, že sa naplno zameria na dobro, čistotu, lásku k blížným a harmóniu, ktoré sa snaží za všetkých okolností vyžarovať prostredníctvom svojho myslenia, cítenia a pozitívneho prístupu ku všetkému živému. Takýmto spôsobom nielenže správne využije základné svetové žiarenie v jeho čistom a pozitívnom zmysle, ale zároveň k sebe pritiahne všetky okolité svetlé žiarenia, ktoré k nemu začnú prúdiť. Takýmto spôsobom prináša človek požehnanie nielen sebe, ale jeho šťastie a radosť pôsobia blahodárne na ľudí i na prírodu. Znamená to teda, že ten, kto v sebe prechováva radostné a čisté chcenie dobrého, si je schopný žiarením svojej osobnosti bezpečne raziť cestu pred všetkými ostatnými žiareniami, ktoré ho na nej budú ešte aj podporovať. Čisté, detské radostné žiarenie našej osobnosti, plné dôvery v dobro a svetlo, nás spája s harmóniou stvorenia. A robí nás vládcami nad všetkými ostatnými žiareniami. Svojim svetlu otvoreným vnútrom sme schopní pozitívne ovplňovať pozemský svet. Otvorenosťou svojho vnútra voči svetlu sa máme vedome spájať s vyššími žiareniami, ktoré potom môžu skrze nás prechádzať do hmotného sveta, aby ho povbudzovali povznášali a uzdravovali. To je ten najzákladnejší spôsob, akým máme vládnuť hmote. Máme jej vládnuť ako svetlé bytosti, pozitívne ju ovplyvňujúce prostredníctvom svojho radostného úsilia o dosiahnutie vlastného vyššieho zušľaktenia. Je iba potrebné, aby ľudia konečne pochopili, že žiarenie je skrytou podstatou všetkého a uvedomili si, že kľúč k zásadnej zmene k lepšiemu v rámci spoločenských pomerov i v rámci prírodných podmienok na našej planéte je v nich samotných, v ich vlastnom nastavení k všetko objímajúcemu, čistému a dobrému chceniu. Ale buďme ešte trošku konkrétnejší. Ako napríklad môžeme zostať zdraví a stále v mladiství? Človek môže skrze jemné vyžarovanie svojho chcenia a myslenia ovládať svoje hmotné telo, ktoré je tiež len žiarením. Môže napríklad spôsobiť, že jeho telo zostane zdrave a mladistve tým, že nechá zvnútra navonok voľne pôsobiť väčšinu mladosť svojho ducha. Tým, že vnútorne žijeme v čistej detskej radosti, pozitívne ovplyvňujeme zdravie svojho fyzického tela. Presne tak, ako sa múdro a pravdivo hovorí, že radostná mysel je polovica zdravia. Ako môžeme skrze vyžarovanie svojej osobnosti formovať svoj budúci osud? Ak v sebe napríklad dlhodobo prechovávame a pestujeme vnútornú neistotu, strach a obavy, formujeme si sami pre seba vo svojej budúcnosti nezdar a chorobu. A naopak, ak vo svojom vnútri vedome pestujeme odvahu, dôveru, Čistotu a vieru v dobro. Formujeme si sami pre seba vo svojej budúcnosti radosť, mier a zdravie. A ako je to s chorobami? Choroba je tiež len žiarením. Je to zakalené žiarenie. Ktoré, je to zakalenie žiarenie, ktoré môže mať rozličné dôvody, a to buď vnútorné, alebo vonkajšie. Napríklad rôzne ľudské slabosti sú negatívnym žiarením, ktoré nás oddeluje od harmonického žiarenia stvorenia. To prináša najskôr hradnutie a deformovanie jemnejších obalov, obklopujúcich naše duchovné jadro. A nakoniec sa to prejaví v žiarení pozemského tela v podobe choroby. Všetko negatívne a neharmonické, čo sebe vnútorne dlhodobo pestujeme, teda prináša zakalenie žiarenia našej osobnosti a potom chorobu. Nech však má zakalené žiarenie v tele človeka v podobe choroby akúkoľvek príčinu, dá sa vždy rozpustiť a presvetliť prílevom silného a čistého žiarenia zvýšin stvorenia. Neexistujú totiž žiadne hranice, pretože všetky svety, úrovne a telá sú len žiarenie. A každé zakalenie žiarenia vo forme choroby je možné zmeniť za pomoci vnútorného naladenia sa na svetlé vyžarovanie pomáhajúcej a uzdravujúcej lásky pána. Pri vrúcnom, čistom otvorení sa v dôvere v pomoc najvyššieho môže tam začať prúdiť žiarenie, ktoré v prvopočiatočnej čistote svetla môže spôsobiť závrasné vyliečenie. Každé závrasné vyliečenie má svoj počiatok v žiarení svetla, ktoré prichádza do ľudského tela, aby ho presvetlilo a zjasnilo. Predpokladom toho je však v prvom rade pochopenie duchovnej príčiny choroby, a naša snaha o odstránenie tejto príčiny. A v druhom rade je to detsky dôverčivá a pokorná otvorenosť nášho vnútra smerom k svetlu v túžde po zjasnení choroby, ktorá je zakaleným žiarením. Čo dodať na záver? Že je v našom vlastnom záujme i v záujme celého sveta, aby sme sa stali Bdelými strážcami svojho osobného svetlého vyžarovania. Je v našom záujme i v záujme sveta, aby vyžarovanie našich citov, myšlienok, ale i slov a činov bolo vždy čisté, radostné, dobré, láskavé a spravodlivé. Nikdy, ale v nejakom prípade, sa nenechajme vonkajšími atakmi obrať o toto vyžarovanie. Kedykoľvek zistíme, že nám myšlienky utekajú, kde nechceme, uvedomme si, že naše myšlienky sú žiarenia, ktoré chceme priviesť k vyššej svetlosti, aby skrze nás mohlo neustále prúdiť do stvorenia požehnanie svetlej tvorivej výstavby. Stačí len okamih a dobré svetlé chcenie nášho ducha i hneď upraví druh našich myšlienok. Buďme svetlom sveta. Šírme doň svetlo skrze nepretržité, svetlé vyžarovanie našej osobnosti, ktorým budeme všetko okolo seba posúvať k vyššej svetlosti. Staneme sa tak požehnaním pre svet. A požehnanie pánovho svetla brúdi, bude prúdiť aj ku nám samotným. Pán Šupaš, žijeme vo svete, v ktorom vládne rozumový pohľad na realitu. Vieme, že tento pohľad nie je správny, pretože krýví skutočnosť. To má za následok, že v mnohých veciach, alebo takmer vo všetkých veciach, blúdime a tápame. Takýto život je životom prežívaným nesprávne a v omyle. Boj za svetlo znamená boj za pravdivý pohľad na realitu. Zaujímalo by ma, aký je tento pravdivý pohľad a ako sa dá k nemu dopracovať. Ľudstvo žije trmalo chorom a nesprávnom vnútornom nastavení, ktoré spočíva v nadhodnotení rozumovej zložky osobnosti. To rozumové v ľuďoch vládne a stojí na prvom mieste. To citové v nich je odsunuté do úzadia, hoci by to malo byť naopak. Lebo človek je srdečný, dobroprajný, láskavý, ústretový a priateľský voči všetkým ľuďom a všetkým živým bytostiam. Človek rozumuje chladne racionálny, sebecký, vypočítavý, vidiaci v iných, hlavne súperov a konkurenciu. Človek cituje všetko objímajúci a človek rozumu sa vo všet, voči všetkému stavia číhavo, rezervovanie a nepriateľský. Pozrime sa napríklad v tomto smere na výkvet ľudskej rozumovosti na vedcov. A predovšetkým sa pozrime na ich vnútorné nastavenie. Vedci sa snažia zvíťaziť nad okolitým fyzickým svetom a jeho zákonmi. Snažia sa podmaniť si prírodu, ovládnuť jej zákony a stáť sa pánmi, ktorí jej vnutia svoju vôľu. Poznanie, ktoré vedci s takýmto vnútorným nastavením doslova vyrvú z hmoty, síce na jednej strane pomáha, ale na druhej strane škodí. Na jednej strane prináša prospech, ale na druhej strane prináša skazu. Skazu tak veľkú a mnohostrannú, že sa naša planéta po desaťročiach vedecko-technického pokroku dostáva na pokraj ekologického kolapsu. Súčasná veda je postavená na píche rozumu. A ako vieme, pícha predchádza pád. A onen pád už začína byť všetkým očividný. Mnohým začína byť jasné, že tak, ako sme išli do posiaľ, už ďalej ísť nemôžeme. Kde sa stala chyba? Chyba spočíva v chorom vnútornom nastavení rozumového človeka, ktorý chce byť pánom, chce ovládať, podmaňovať si a svoje pôsobenie vníka, vníma ako boj s prírodou a jej zákonmi. Vníma ho ako Boj o presadzovanie svojej vlastnej vôle vo svete prírodného diania. Takýto postoj a prístup je však nesprávny, pretože pre takto nepriateľsky a chybne vnútorne nastavenými ľuďmi je skutočné, prevratné a zásadné poznanie prírody a jej zákonov zablokované. Je zablokované prírodnými bytostiami, ktoré v skutočnosti prírodu spravujú a ovládajú. Tieto bytosti, každá vo svojom odbore činnosti, sú dokonalými znalcami a zároveň strážcami všetkých jej tajomstiev. A svoje zásadné tajomstvá nikdy nezveria do nehodných rúk. Nikdy ich nesprostredkujú ľuďom rozumu a rozumovej píchy. S chybným vnútorným nastavením, ktoré majú súčasné veci, nie je možné objaviť nič zásadné. Všetko, čo objavujú, sú len paberky. Sú to ničotnosti v porovnaní s tým, čo by bolo možné prijať v prípade správneho vnútorného postoja pokory voči stvoriteľovi a voči prírode. V prípade pokornej a priateľskej vnútornej otvorenosti by mohli prijať poznanie sprostredkované prírodnými bytostiami. Ich tajomstvá môžu byť totiž zverejné len ľuďom ducha, len ľuďom citovej dobrosrdečnosti, priateľsky naladeným voči všetkému jestvujúcemu, len ľuďom, ktorí nechcú prírode za každú cenu vyrvať jej tajomstvá svojim vlastným rozumom, vystupňovaným na maximum. Len ľuďom, ktorí sa dokážu otvárať a načúvať jej hlasu vo svojom srdci a vo svojom svedomí. Je to hlas prírodných bytostí, stojacích za prírodou a spravujúci všetko, čo sa v nej deje. Jedine oni držia kľúče ku všetkým tajomstvám prírody a sú schopné ľuďom darovať poznatky o energiách o akých sa nám dnes ani nesníva. Toto všetko však zostáva vyhradené v blízkej budúcnosti, keď sa zrúti babylonská väža slepého vyzdrihovania rozumu a pod troskami pochová všetkých stúpencov, priaznívcov a budovateľov rozumovej koncepcie sveta. Už dnes je vidieť, ako kolabuje a postupne sa rúca naša rozumová civilizácia a sa nakoniec zrúti úplne. A potom, keď pod jej troskami navždy zahynie ľudská rozumová pícha, začne sa v tých, ktorí prežijú, formovať nové, konštruktívne vnútorné nastavenie. Vnútorné nastavenie dominantnosti ducha, srdca, citu a svedomia stojace nad rozumom pýchu, rozumu, nahradi pokora ducha. Pokora pred stvoriteľom, pred jeho vôľou, pred jeho stvorením a pred prírodou a prírodnými bytostiami, ktoré ju spravujú. A skrze pokornú otvorenosť, príjmať všetky svetlé inšpirácie, bude bytostiami prírody takto vnútorne správne nastaveným ľuďom postupne uvoľňované poznanie prevratného druhu umožňujúce nevýdaný pokrok civilizácie v súlade a v spolupráci s prírodou. A podobne je to aj cho s chorobami. Pacientmi, lekármi i vedcami sú dnes choroby vnímané ako nepriatelia človeka, nad ktorým je treba zvíťaziť a ktorých je treba poraziť. Je to zase iba čisto rozumový postoj, pričom skutočnosť je úplne iná. Ak totiž na chorobu nahliadneme nie cez rozum, ale cez ducha, začne sa nám javiť ako priateľ. Lebo choroba prichádza k človeku v skutočnosti vždy iba za účelom povzbudenia ducha v jeho ďalšom vývoji. Prichádza ako priateľský impuls, ktorý dotyčný človek potrebuje, aby opätovne dosiahol harmónie. Choroba prichádza preto, aby splnila to nesprávne, čo sa v nás nachádza, alebo naopak, aby sme viacej zosilni, zosilnili to správne, čo sa v nás skrýva. Žijeme v dobe veľkého očistného kvasu a rúcania rozumovej koncepcie sveta. Blíži sa nová doba úplne iného nazerania na realitu, než tomu bolo doposiaľ. Avšak už teraz, v dobe zmaru, je treba začať budovať to nové. Je treba začať budovať nové základy nového sveta. Základy postavené na pokore. Na pokore voči stvoriteľovi a jeho vôli, Ako i na pokornom, priateľskom a úcty plnom postoji voči prírode a prírodným bytostiam, ktoré ju spravujú. Náš vzťah k prírodným bytostiam môžeme začať budovať cez vzťah k prírode, ktorú prestaneme vnímať len povrchne a vonkajškovo a začneme oveľa vedomejšie hľadať a vnímať to, čo je za ňou. A síce pôsobenie inteligentných bytostí, stojacich v službách stvoriteľa, naplňujúcich jeho vôlu v prírodnom dianí. Na tomto všetkom je možné, ba dokonca potrebné začať pracovať už teraz. A rovnako už teraz je, treba zaujať správny postoj aj voči chorobám. Treba ich začať vnímať nie ako nepriateľov, ale ako priateľov. Ako priateľský impuls k duševnému narovnávaniu sa. Už teraz je napríklad možné nájsť na rôznych stránkach na internete duchovné príčiny chorôb, ktoré by sme mali poznať, vnútorne s nimi pracovať a v súlade s nimi sa začať vnútorne narovnávať. Toto by sa už teraz malo stať nevyhnutným doplnkom našej liečby, či už tej klasickej, akej dôverujeme, alebo tej alternatívnej. Pán naše rozprávanie sa blíži k záveru a preto mi dovolte poslednú otázku. Veriaci ľudia často prosia stvoriteľa o pomoc. Ak však budeme úprimní, percento prozieb, ktoré sú vyslyšané, nie je až také veľké. To percento je tak malé, že to otria sa vierou mnohých a oni nakoniec zapochybujú, či vôbec stvoriteľ existuje. Ak sa ale na to pozrieme seba kriticky, s najväčšou pravdepodobnosťou robíme niekde chybu. Myslím si, že chyba je v nás, v ľuďoch, a nie v stvoriteľovi. Vedeli by ste povedať, v čom konkrétne spočíva táto chyba a prečo nie sú mnohé prosby vyslyšané? Od stvoriteľa môžeme dostať všetko, o čo ho prosíme, ale musíme ho prosiť správnym spôsobom. Pomoc pána sa v dnešnej dobe očistí vznáša v blízkosti každého z nás a je pripravená nám, až zázračným spôsobom pomáhať. Problém je však v tom, že jedine na nás samotných záleží, či sa dokážeme naladiť na jej frekvenciu. Či dokážeme vnútorne nájsť správny prístupový kód, ktorý nám otvorí bránu zázračných svetlých pomoci. Ako je to možné dokázať? My ľudia berieme v živote za základ svoju vlastnú vôľu a svoje vlastné chcenie. To je pre nás určujúce. Na základe toho robíme svoje životné rozhodnutia a takýmto spôsobom sa i modlíme, keď žiadame stvoriteľa o pomoc. Či už ide napríklad o riešenie ťažkej životnej situácie, zdravotného problému alebo niečoho iného. Na základe vlastného chcenia a vlastnej vôle máme vždy jasnú predstavu o tom, ako konkrétne by mala pomoc stvoriteľa vyzerať. Ako celkom konkrétne by sa mala prejaviť. O to potom prosíme pána Doslova s skrčovitou urputnosťou. Vrúcne a stále dokola prosíme, aby sme obdržali pomoc takým spôsobom, ako si to my predstavujeme a ako je to podľa nás, Najlepšie. Tým sa však žiaľ podobáme človeku, ktorý stále znova a znova vyťukáva prístupový kód potrebný k otvoreniu brány pomoci, ale stále znova a znova zišťuje, že je nesprávny, pretože neprináša jej očakávaný prílev zvýšiny. V čom je chyba? V tom, že všetky naše prozby o pomoc smerujúce nahor, sa v krčovitej urputnosti pohybujú vždy iba v tieni nášho vlastného chcenia, našej vlastnej vôle a našich vlastných predstav o tejto pomoci. Ak však chceme dosiahnuť pomoc, musíme sa odpútať od tohto chybného základu. Musíme za základ postaviť nie svoje vlastné chcenie a svoju vlastnú vôľu ale chcenie a vôľu stvoriteľa. Lebo v skutočnosti sú to jedine oni pri každej lebo skutočnosti sú jedine ony pri každej jeho pomoci určujúce. My ľudia žijeme už stáročia v omyle, pretože stále dokola nedokážeme pochopiť, že základom všetkého nemá byť naše chcenie. Ale vznešené, veľké chcenie stvoriteľa. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, taky na zemi. Vôľa pána sa má stať základom všetkých vecí. Základom nášho spôsobu uvažovania, základom nášho jednania i základom našich modlitieb a prozie po pomoc. Lebo duch pána prúdi voľne slobodne a neobmedzenie. A takýmto spôsobom aj pomáha. Vo svojej slobode a neobmedzenosti prináša vždy pomoc svojimi vlastnými cestami. Nikdy nie cestami ľuďmi vopred stanoveným chcením, ktoré sú tak úzke a obmedzené, že pomáhajúce svetlo sa do nich nedokáže vtesnať do svoj, vo svojej neobmedzenosti a nekonečnosti. Je to ako márna snaha o to, aby výchor prešiel hrdlom v tlaše. Čo to znamená? Znamená to, že môžeme a máme prosiť o pomoc, ale nikdy nemôžeme a nemáme vymedzovať spôsob alebo formu, ako nám má pomoc zhora hora prísť. Môžeme a máme prosiť o pomoc, ale nespútanému duchu máme nechať voľné ruky v jeho pôsobení a neobmedzovať ho svojim príliš konkrétnym chcením, ktoré sa žiaľ nieraz rovná až požiadavke. Vždy preto prosme pána o pomoc v slobodnej, ničím neobmedzenej otvorenosti, ktorá dáva príležitosť jeho duchu pomáhať jeho vlastným spôsobom. V tomto spočíva zásadný vnútorný posun, ktorý uvoľňuje cestu pomociam zo svetla. Spočíva v odvrátení sa od dominantnosti vlastnej vôle a v nastúpení cesty slobodnej, dvoväčšej otvorenosti voči vôli stvoriteľa a jeho pomociam. Naše vnútorné naladenie pri prosbe o pomoc by preto malo vyzerať asi takto. Pane, prosím ťa o pomoc vo svojom probléme, či už zdravotnom alebo inom. Nechcem však tvoju pomoc vymedzovať, ohraničovať a účovať svojim vlastným prianím. Pomôž mi, prosím ťa, tak, ako ty chceš. V neobmedzenosti, neohraničenosti, slobode a voľnosti prúdenia tvojho Svetého Ducha. Lebo ty vieš, čo je pre mňa naozaj dobré. Lepšie ako ja sám. Pretože poznáš moju minulosť, súčasnosti, budúcnosť. V hlbokej pokore a dôvere otváram svoju dušu v takej forme pomoci, ako mi ty sám priniesieš vo svojej láske, múdrosti a spravodlivosti. Uvedomme si to, pochopme to a konečne vystúpme z tmavého tieňa vlastného chcenia a vlastnej vôle do svetla pánovho chcenia a pánovej vôle. Lebo jedine prekročením vlastného tieňa môžeme získať správny prístupový kód ku všetkým pomôciam zo svetla pretože ich už prestaneme urputne tlačiť do úzkých dráh nášho vlastného chcenia. A aby bolo poznanie, poznané úplne všetko, onen závracný kód je trojmiestný. Obsahuje tri čísla alebo tri princípy. Sú nimi pokora, dôvera a čistota. Pokora pred všemúdrosťou vôle stvoriteľa, ktorá usmernuje beh všetkých vecí, dôvera v jeho lásku a spravodlivosť a čistota srdca i mysle. Ak dokážeme dosiahnuť stvoriteľom chcenú mieru pokory, dôvery a čistoty a ako vo svojej prosbe o pomoc, ak sa vo svojej prozbe o pomoc otvoríme slobodnej neohraničenosti, prúdenia Svetého Ducha. Nadíde chvíľa, kedy ku nám začne prúdiť pomoc zo svetla a spôsobovať v našom živote jeden zátrak za druhým. No a toto už boli moje posledné slova, ktorými sa zúčim s poslucháčmi našej relácie. Takže, milí poslucháči, je tu úplný záver dnešnej relácie. Pevne verím, že dnešný odkaz nájde miesto vo vašich srdciach, kde ostane živý pre následujúce dni. Prežívajte krásne, svetlom prežiarené dni a ľúči sa s vami Milan Šupa a od mikrofónu Mário Kováčik. I takové Že rána za ranou Za tebe najde A málo komu dojde Že padáš únavou Zas připadáš si sa.